Доки десь там, в затишних салонах, точаться перемовини, ки дипломатичні гойдалки, він натискує у листах. То було б втратою для нашого діла, коли б гаялися зараз створити український полк з білим кольором давньої кавалерії Волинської. Навіть помимо бажання воюючих, повстання можна перенести на Малу Русь. Польські легіони на Кавказі, поміж черкесів, то є ветом супроти заспокоєння, доки для Польщі чогось не зробимо. Одне й друге може бути здійснене, та не винятково нотами та перемовинами, а ще й офірою коштів. Інакше то буде, як вчорашнього дня писав «Вариш воду, вода лишиться». Ленор у листі про ті дні зазначить. Ми всі до жоднісінького одного помислу від пана князя до останнього простого козака, що вірно служить під командуванням садика паші. І садика ніхто звинуватити не зможе. Що мало тут зроблено, навіть опоненти його тутешні самі визнають, що лише він один зумів правильно діяти в ситуації і вчинити справу великої ваги, значно більшу очікуваної. А в Бухарест тим часом за високими домовленостями входили австрійські війська. І в умовах двовладдя відразу виникають непорозуміння, тим паче не найгречніше поводяться австріяки. Замойський доповідає з іронією «в Париж, в готель «Лямбер». Тут з австрійцями немало труднощів, але Омер Паша і комісар турецький Дервід Паша стараються вправлятися, а Садик їм в усьому раду і поміч дає. Гречність австрійців так далеко захована, що Садик якось боронячи одного волоха від переслідування, якого німець хотів прикінчити, не допустив до того, але сам без приміщення залишився. Врешті ухвалено рішення передислокуватися козацтву в місто Браїлу. За давнім звичаєм, румунська аристократія скидається на віддяку одну тисячу дукатів турецькому комісарові і одну чайковському. Та відмовився садик Паша в найгречніших висловах, але коли почали наполягати, то згодився прийняти кошти і тільки за однієї умови. Нехай віддадуть ту тисячу, – запропонував їм, – на козацтво, на закупівлю взуття, одягу і подібні потреби. Так і дійшли згоди. Швидко про ті дукатні перемовини дізналася преса. Про це написали всі провідні газети, тож на вздогін в Бухаресті для козаків скинулося ще на 50 тисяч піастрів. Вже наступного дня після повернення з Тегарана Максим став почуватися кепсько. Раптово під досвідок, навіть живіт не заболів, знудило, і він ледве встиг дочалапати до вбиральні, потім бігав ще і ще, мусив зрештою йти в лазарет і ледве дочекався лікарського обходу. Все тіло було немов обмолочене, а як тернути язиком по піднебінню, то однаково, що іржавою старою бляхою. Лікар порахував пульс, оглянув ретельно та розпитав про самопочуття Зле тільки й мовив замість. Діагнозу. Максима невідкладно перевели у холерне відділення. Дві ворогуючі сторони кололи одна одну багнетами й рубали шаблями, стріляли кулями і картеччю, та куди пруткіше відстрілювала обох холера. На повал клала тисячі і десятки тисяч. Її чорне крило накрило Туреччину і Балкани, Одещину і все при Молдавію і Валахію. Неймовірна спрага мучила Максима та сухість у роті. Навіть шкіра якось висихати стала, кисті рук зморщилися, наче він їх днями квасив у воді, а як зібрати ту шкіру в складки, той розпрямитися не хотіла. Ще через день Максим глянув на себе в осколок зеркала і сам себе не впізнав Вилиці на обличчі загострилися, мов там шкіру поспіхом до кості приклеїли, синюшні плями пішли навколо очей, а вуха і кінчик носа стали мало не фіолетовими. Пияк як викінчений», – мовив сам до себе голос, тільки голосу власного не почув. Одне шипіння з горлянки вирвалося. Він довго не втрачав свідомості, а потім і сам не знав, чи то справді бачений, чутий ним наяву, чи видиво, просто знов килитався в сідлі пустелею, безкінечною, неміряною і неозорою, обмеженою хіба тремтливим маревом що текло й миготіло на видноколі. Врешті зморений сонцем, що варило живцем. Приїжджаючи містечко наймення Тарсі, він спішився і присів біля колодязя обабіч шляху. Максим пив незвично прохолодну воду, брався перепочити, тамуючи бездоганну спрагу, і знову пив. Вода там була чистою, аж видавалося і скрилася. Крістов, що її виднілася кладка із колотого світлого каменю і навіть зелений мох, що всіявся на тому камінні, де інде не применшував кришталевої чистоти, а швидше посилював ту прозорість та холодив її. Раптом Максим відчув на собі чийсь погляд і підняв голову. На дорозі напроти нього спинився якийсь подорожній, невисокого зросту, лисуватий, з густими і зрослими бровами на лиці, дивовижно лагідному і спокійному.